Знав, що живуть вони коло самісінького ставу на березі Росі. Вона так хоче хоча б побачити Василевих батьків, дихнути повітрям того дворища і ставу, тієї добової алеї, про яку стільки наслухалася від Василя, подивитися на Рось і на весь той світ, який так... Любить він. За вікном проносилися клаптів далені в ліс, то підбігав до самісінької траси. А невдовзі автобус котився вулицями старого містечка, і Марія відчула схвилюваність. Звідси рукою подати до Василевого села. Вийшла на автостанції і роззирнулася. Швидко відшукала металеву табличку з написом «Богодухівка». Автобус мав відійти туди за якихось 20 хвилин. Коло платформи стояло кілька молодиць з сумками і клунками. Марія стала позад них і раптом вловила на собі важкий свинцевий погляд чоловіка у шкіряному плащі, капелюсі, що ховався під чорну парасольку. Кров бурхнула їй до скронь, відчула нудоту. Було недобре і в автобусі, а тепер знову щось засмоктало і підкотилося до горла. Як тільки автобус зупинився коло платформи, Марія заквапилася до дверей але відчула, що їй стисли руку в лікті. Зовсім поруч побачила мокрий шкіряний плащ, капелюх і ледь чутний владний шепіт. «Стоп! Тобі туди не треба!» «Он бачиш київський автобус, яким ти приїхала?» «Сідай в нього, поки не від'їхав, а то пожалієш!» Ось тобі і квиток. Він простягнув її білет. Марія відсторонила його руку і сказала рівним холодним голосом: Від вашої фірми послуг не беру. Скористайтеся ним ви, поїдьте на екскурсію в зоопарк, подивіться на своїх побратимів. Ти не дуже розпускай язика прошепотів голос, щоб тобі його не вкоротили. Марія обдала чолов'ягу ненависним поглядом і подалася доказ. Взяла квиток, і вже коли автобус знову долав шлях до Києва, тихо плакала, припавши щокою до мокрого вікна. Повернулася до гуртожитку в обід. Сиділа в порожній кімнаті і дивилася на крапельки дощу, що збігали по шипці. Все це знову нагадувало їй гостросюжетний фільм, який вона дивиться і не може дочекатися кінця. Відбувалося, мов би, не з нею. І арешт коханого за кілька тижнів до весілля і та страшна ніч, у яку її зґвалтував Заброда, вкинувши в келих шампанським снодійне. І її заява до суду. І навіть те, що зник несподівано Юрко. Недавно стало відомо, що він потрапив до лікарні. Всі ці події прив'язані одна до одної, як на местини і в'яжуться в один довгий важкий разок. Юрко єдиний свідок, котрий бачив заброду того ранку. Зникнення Юрка була переконана, пов'язано із її заявою до суду. Тепер доведи, що те трапилося, і що то був син великого заброди, Одного з тих, що тримають усі каральні служби у своєму кулаці. У двері постукали, і Марія відчинила. Побачила високу дорідну даму в дорогому осінньому пальті і такому ж капелюсі. «Мені нужна Марія нічай», – сказала дама і пильно подивилася на дівчину. — Я вас слухаю. Заходьте. «Та -та, — Та це ти? Дама придивлялася до її заплаканого лиця, а потім довго вивчала стілець, на який показала їй Марія. Все викликало в неї гидливість. І гуртожиток, і ця кімната, дарма, що чиста і затишна. Візит їй видавався принизливим, але вона зробила це заради сина. «Меня зовуть Лініна Степановна. Я мать Владіміра Заброди». Марія спалахнула і сказала, дивлячись на даму. «Дивно. Я думала, що його народила не жінка, а вовчиця. Своє оскорблення придержи при себе. Я тебе не советую оскорблять нас, ні мене, ні Владимира Владленіча. Я маю право і на цей тон, і на ці слова. Ленина Степанівна зняла справицю рукавичку і поправила пасмо чорного волосся. На пещених пухких пальцях, Сблыснула по несколько персня. «Вся эта история мне самой очень неприятна. Я не могу понять поступок своего сына. Но после боя кулаками не машут. Надо поправлять ситуацию. Все можно изменить так, чтобы никто не пострадал. Ты забираешь заявление суда, а он жениться на тебе. Ведь он любить тебе. Що? Марія підхопилася. Їй здалося, що вона зараз накинеться на цю пещінну даму, обважнілу від золота й пихи, і почне її бити. Він згоден одружитися на мені? Так. Да. Представ собі, голосом великої повелительки, що замінила смертну кару жертві на довічне ув'язнення, сказала Леніна Степаніна. «Та я швидше вийду заміж за африканську горилу, крокодила, жалючу кобру, ніж за цього розпусника, гультяя і негідника». Чи ви думаєте, що посада вашого чоловіка дає право вам на все? Леніна Степанівна стисла губи, а потім вони швидко зарухалися, але Марія не чула її слів. Дама хитнулася, відпливла, а потім і зовсім зникла. Отямилася від води. Леніна Степанівна плюхнула їй в обличчя з графина. Паморочилася голова, бридка нудота знову підкотилася до горла. — У тебе часто таке буває? Леніна Степанівна знову опустилася на стілець. Марія заперечливо похитала головою і сказала тихо. — Вперше. Ти пойди к врачу і провірся. Може, ти беременна, Таке буває. Густа фарба залила Маріїні зблідлі щоки. Те, що боялася вимовити навіть подумки, ця пещена дама сказала вголос. Вже давно подібні думки навідувалися до Марії. І ця Нудота, і ці часті запаморочення, і віддишка нагадували про якісь зміни у ній, про перебудову організму. «Вот такого нам ще не хватало, гніна Степаніна пішла до дверей. Пойди провірся і ріши. Спускалася східцями роздратована і ображена. Владимир чекав її в машине. Она відчинила дверцята и важко опустилася на переднее сиденье. Ну что, мама, ничего ровным счетом ничего. Эта дикарка сказала, что ненавидит тебя и заявление суда не заберет. Какое унижение? Я обрезговала там касаться даже ручки дверей. Кроме того, она вмокла и подивилась на сына, что сидел, схвалившись на корму. Не исключено, что она беременна. Ты не мужчина, а молокосос. Ты ничему не научился. Владимир сдивованно подивился на матерь. Не может быть, вымолвила чутно. Этого не может быть. Еще и как может быть? Или она выдумала, что ты ее изнасиловал? Мне твои любовные истории, Владимир, в печенке въелись. Перед Владимиром снова заворувала та ничь. Безвільне Маріїне тіло, яке і сонне не підпускало його до себе, неначе наче її оберігала якась сила. Він цілував її, шаленів, здалося, що жодна жінка ще не викликала подібного шквалу почуттів. Це він ще пам'ятав, а далі все стерлося. Тепер не міг ніяк відновити тих наступних подій. Чи насправді та ніч збігла в любовних пристрастях? Чи лише снилося те, снилося, що Марія теж пестить його і віддається йому? Скільки не силувався відновити в пам'яті усі деталі того безумства, але нічого нового не пригадував. Якийсь зловісний таємничий туман поглинув усе. «Не може цього бить!» – втретє повторив Заброда. «Іслі би ти хоч не був такої п'яний!» «Їжджай!» Марія довго не могла тямитися від цієї зустрічі. Ще до цього світ здавався просто чорним, а нині – непроглядно чорним. «Господи, пошли мені смерть!» – сказала щиро. «Завагітні ти от заброди, краще померти!» «А може?» – душу знову опекла єдина і неповторна ніч з Василем. Через кілька днів після неї у мене був цикл. З Василем нічого, на жаль, не сталося. Сама собі заперечила і подумки додала. Якщо це правда, то пошли мені, Боже, смерть. Довго металася по кімнаті, а тоді задяглася і вискочила взадощене надвечір'я. Перетнула місто і невдовзі подзвонила в двері Олениної квартири. Вона увійшла в її життя стрімко і несподівано. Та відчинила, побачила Марії не схвильоване лице і запитала. «Що сталося? Ти чого така перелякана, ніби хтось гнався за тобою?» Я й справді боюся, Марія простягла перед Оленою тримтячі руки і сказала, відчувши знову нудоту, що хвилею накотилася на неї.